то й ми добутемо ножа. При цьому вигуку Найде залізняк швидко обернувся, зупинив на ньому радісний погляд. Більше йому не треба було ні слів, ні розпитувань, ні запевнень. Перед ним стояв не чернець, а розпалений гнівом запорозький козак. Смагляве обличчя Найде палало, гнівно зведені брови надавали йому грізного вигляду, Чорних, як вуглини очах, спалахували затаяні іскри. У своєму чорному чернечому одязі він здавався якимось страшним караючим ангелом. Зітхання по легкості вирвалося з могутніх залізнякових грудей. «А наступного дня, – розповідав він, – Зібрався в Умані сеймик, і на ньому усі одноголосно ухвалили виконати за всяку ціну присягу, яку дали папі, і на сеймі в Варшаві скасувати всі декрети короля і припинити втручання Росії. Загибель, смерть, простагнав отець Елпідифор і безсило схилив голову на груди. Не смерть, а боротьба, вигукнули разом Аркадій, Найда і Антоній. Живими не здамося проклятим римлянам. Побачимо. «Стривайте на Бога, заспокойтеся, братіє», – промовив Мелькіседек, простягаючи руки до Найдея Аркадія. «Пане полковнику, може це ще неправдиві чутки? Слова мої такі ж правдиві, немов би я сам був у ляхів на сеймику і на свої вуха чув усе те, про що говорили вони», – поволі карбував слова Залізняк. Вражені його тоном, усі замовкли. Якусь хвилину в кімнаті панувала напружена мовчанка. Навколо, кажу вам, затівається щось лихе, знову заговорив Залізняк. На росі човни всі порубані, не пропускають у гору нікого, ні нашого чоловіка, ні жида. По березі Дніпра розставлено сторожу, відрізують ляхи нас одусього світу. Мабуть, наміряються винищити всіх. Поки є час, треба рятуватися. Тобі, чесний очі, паче всіх. Я поспішав до тебе чим дужче, щоб остерегти. Ляхи постановили на своєму сеймі найперше знищити тебе, як вони іменують першого бунтаря Схизмацького. По обличчю Мельхіседека пробігла сумна усмішка. «Про мене не турбуйся, друже. Багато разів одержував я від них підкидні листи з усякою лайкою і погрозами. Та Господь оберіг мене, обережай далі, коли я ще потрібний тут, на землі». «Що було раніше, того не можна порівняти з тим, що є нині», – рішуче заперечив Залізняк. «Раніше були погрози, а тепер будуть справжні кари. Через тиждень, не пізніше, ляхи зберуться в Лисянці, передусім кинуться на тебе. Рятуйся, паночі, поки ще не пізно. Я з козаками проведу тебе до берега Дніпра». «Рятуйся», – скрикнули разом Аркадій і Антоній. Рятуйся, сказав отець Елпідифор, підводячись з місця і простягаючи до Мелькісадека, тремтячі руки, заради братії своєї, рятуйся. Коли Мельхіседек почув від усіх пораду тікати й рятуватися, обличчя його спалахнуло. Мені рятуватися, промовив він обурно, підвівши з місця гордо, випростався на весь свій могутній зріст. Щоб я в час біди залишив свою паству, хто міг порадити мені сіє? Нехай не заволодіє мною страх, і не вдасться ляхам похитнути дух мій, вигукнув він грізно і з силою стукнув патерицею об землю. Застануся тут до останнього дня. Хай не забудеться речене в святому письмі «Поражу пастиря, і розійдуться вівці». Безстрашна і горда відповідь Мельхіседека запалила всіх присутніх. «Так, правда твоя, отче?» – гаряче підтримав його Аркадій. Не личить нам тікати від ляхів і віддавати їм на поталу наш народ. Лишайся з нами і будь спокійний. Нехай тільки поткнуться сюди ляхи. Ми їм приготуємо добру зустріч. Поляжемо всі, а відплатимо їм за всі їхні звірства, підхопив Найда. Зброя є, запаслися, поквапно докинув Антоній. Вистачить на всю братію. У лісах повно козаків. А з такими ватажками, – залізняк поклав руку на плечі Найда і Аркадія, – ми перевернемо всю Польщу. І перевернемо, і розтопчемо це гадюче гніздо, – гаряче підхопили чинці. Зупиніться, що ви глаголите, – заволав Мельхіседек. Чи ви гадаєте, що я підніму свою патерицю і оберну її на меч? Гадаємо, – палко відповів Аркадій. Первосвященики не раз ставали на захист Храму Господнього. Мельхіседек із жахом відступив.